Розділ другий, частина перша. Щойно настала весна, як разом із розквітлими вишнями розквітла в душі моїй незборима спрага кохання. Наступного дня після нашого розлучення я сів за свій безмежний письмовий стіл і з рішучим наміром завершити мальву ланду, яка в мені нуртувала і пінилася, рвучись назовні, а я все ніяк не мав сил глянути спокійними очима на чистий білий папір, бо це мов зазираєш у безодню. Голова починає крутитися, і яка сила тягне тебе туди, у глиб, де важкі темні хвилі буцаються з приреченістю гладіаторів. На моєму чотириметровому столі вже чекали дбайливо розставлені стоси з книгами й паперами, кожен з яких стосувався окремого проекту. Якби я мав змогу розмістити в своїй хаті кілометрового стола, я би його засипав паперами та книгами. Це справжня розкіш працювати за таким довжелезним столом, а ще краще круглим, тобто кільцеподібним, де ти як планета Сатурн посередині. Я тоді ще не користувався комп'ютером і писав чорнилами. Кулькових ручок терпіти не міг, вони мені здавалися гіткими. Тож я писав авторучкою на довгих сувоях гарного білого паперу, вимальовуючи на полях коників, дерева, якісь пагорби і всіляку чортівню, коли думка забуксовувала, а я ніяк не міг зрушити з місця. Яскраво світило сонце, з вікна виднілося зелене пасовисько, а за ним... Темінь лісу, по-під лісом бігали діти, Дрімали корови, білі легуси. Чудовий квітневий день для писання. Але спочатку я таки намалював на папері Пагорби з вітряками та вузенькою дорогою, Що звивалася поміж ними і зникала на обрії. Що там за обрієм? Так раптом забаглося побігти тією дорогою, Наче дітвак. Вибігти на самий вершечок найвищого пагорба і подивитися вдалину, які незвідані краї, які дива там приховані від мого ока. Що далі вони заглиблювалися в сад, то чим раз більше він вивищувався і вивищувався на їхніх очах, ставав величнішим і таємничішим, весь побасаманений тінями і півтінями вигойдуючи в гіллі шовкові клапті сизої імли. Виводила моя рука на папері. Дерева тут мали поспільгоноровий вигляд, пишаючись древністю і породою, але водночас тут віяло якимось новим духом, ще незнаним і дивним, а погляд одразу плавився в свавільній забаві мерехтінь. У чарах неймовірних суцвіть, Грі розпаленілого проміння І сп'янілого від спеки листя. Здається, кожна рослина оживає Від твого позирку, навіть миттєвого, Струшує себе тіні, зблискує люскою роси І чекає на твоє слово, до неї звернене. Тулусті ліниві орхідеї обплутують своїми хтивими мацаками Струнки фалоси дерев. І ледь помітно шоргаючи корою, доводять дерево до екстазу, В якому воно ледь не конає, стогнучи і пітніючи, Задихаючись від надміру насолоди, Розливаючи густелезні запахи і сходячи соками. Вниз б'є запаморочлива духмянність еякульованої живиці. На з'яву людей спалахують жадібні очка орхідей, і ось вони, наче грайливі гейші, Зачинають звиватися пруткими тілами, Переморгуватися і пересміхуватися, Зойкати і солодко постогнувати. Собачий гавкід, зненацька зародившись З одного боку вулиці, Поволі покотився на інший, А щораз наближаючись і наближаючись, Вирвав мене із замріяного стану. Появу незнайомої людини на нашій вулиці мешканці звикли визначати загавкотом псів. Ось він зароджується десь у далині і починає наростати. Ось він гучнішає і гучнішає. Якась нестримна сила змушує тебе визирнути у вікно і поцікавитися, хто ж там чим чекує. Ця звичка дуже швидко прищепилася й мені. Тому цього разу, визирнувши у вікно, я окинув поглядом вулицю і побачив... Високу дівчину з каштановим волоссям та довгими ногами. Вона проходила, роззираючись, мов би, шукала чийсь будинок, а в руці тримала книгу. Книга була товста, книга була не моя. Я заумер і витріщився на неї, мов на дар небес. Я навіть промовив «Господи, зроби так, щоб вона зайшла до мене». «І що ви собі гадаєте?» Господь вислухав моє благання. Чесно кажучи, він завжди уважно їх вислуховує і чинить так, як я попрошу. Інша річ, що з часом я починаю сам собі дивуватися, навіщо я це просив. Але то був не той випадок. Ні, я попросив, щоб ця гарна, зваблива дівчина, ця секс-бомба сезону, ця розрада мого серця, попрямувала до мене. І я готовий був навіть заради неї покинути сьогоднішнє писання. А вона так і це зробила. Вона повернула до моїх воріт. А чому? Тому що того дня я потребував саме її, а не писання. Я птахом злетів з другого поверху, а в голові промерехтіло безліч варіантів. Хто б це міг бути? Юна поетеса, яка хоче почути моє судження про свої вірші, і свою дубцю. Прихильниця мого таланту, яка хоче живого, дуже живого спілкування з кумиром. Журналістка, що прагне взяти інтерв'ю і в бузю. Американська перекладачка, яка хоче витлумачити англійською «Діви ночі» і самі на період перекладання перетворитися на «Діву моїх ночей». Студентка, що пише магістерську працю про роль жінки, Піхли у моїй творчості. На бігу я застібав гудзики, Пригладжував волосся, Підсмикував штани, Дорогою ще встиг встромити пику в дзеркало І розтягнути вуста у чудовій усмісті. Я вискочив на подвір'я так, Мов би дістав доброго копняка. А дівчина вже стояла біля воріт І зустрічала мене великою сонячною усмішкою. І очі її були великі й радісні. Дівчина була гарна, і вуста її червоніли так звабливо, що я відчув, як серце моє шалено тріпоче, і мало що не вирветься із грудей від надміру щастя. Господи, ти вислухав мене, ти спрямував її кроки до мене. І ось коли я вже тремтячими руками розчахнув хвіртку, щоб впустити це диво, то почув фразу, Вимовлену таким урочистим тоном, наче б мене повідомляли, що я став лауреатом Нобеля. Але то не була та фраза, яку свого часу зачув Вільям Фолкнер, поручись кологною на своєму обісті. То була фраза, яка не мала абсолютно нічого спільного з Нобелем. То була фраза, яку можна почути в Галичні безліч разів, але мала вона одну особливість – Дивовижно урочистий тон, може навіть урочистіший за той, яким промовляє до нас священник у церкві. Слава Ісусу Христу! Я вмить отерп і заціпенів, перечуваючи щось недобре, тривожне і загадкове. Який зовсім інакший варіант, якого я не врахував, до якого не підготувався. А вона, не даючи мені отямитися, продовжила тим самим театральним тоном. Чи замислювалися ви коли-небудь над своїм життям Я ледве не звалився з копит, почувши ці слова Здавалося, над головою мене розверзлося небо з громами і блискавками Я готовий був у цей момент її вбити Єдине, що її тоді врятувало – Біблія, яку вона притискала до грудей а може врятував її дідуган, який несподівано вигулькнув десь із за кущів і теж почалапав до мене, гугнявлячи. Безліч людей не думає, не думає про те, що їх чекає, чекає, безліч людей помиляється, ляється щодня, щогодини, загрузаючи в гріх усе глибше і глибше, якщо не простягнути їм вчасну руку, вони опиняться, опиняться в гієні, огненні, в гені огненні, огненній.